Писмо номер 11. Ето още едно кратко писмо, изпратено в отговор на една сестра. Стремете се към непостижимото и невъзможното, защото чрез Бога всичко е постижимо. Бог се занимава с постижение само на непостижимото.